Sedan i ett brev omkring 1080, se Svenskt Diplomatorium, dilett, sidan 41 och följande sida, uppmanar påven Gregorius VII, konungarna Inge och Hallsten, att i hela riket påbjuda tionde. Inom parentes, decimas dare totikve renjo indicare. Det har emellertid dröjt länge, innan allmogen i de nordiska länderna kunde vänjas vid att regelbundet giva tionde av alla de olika slag som kyrkan fordrade. Not 1, sedan 58. Noten lyder. Om tionde, se svenska landskapslagar, össkötarlagen, kyrkobalken, not 24. Komörur, i början ha uppsint, einiga nörd, rechte, 1874. S. Bugge, runeinskriften på ringen i Forsakirche, 1877, Sidan 45 och följande sida. I den isländska lagboken Grågås är en tiondestadga bevarad som i allt väsentligt har kommit till så tidigt som 1096. Se Graugaus utgiven av E. Finsen 1852, del 2, sidan 205 och följande sida. Även här är då bötessatserna förvånansvärt höga. På socken stämmor sam skulle skola alla tiondepliktiga uppgiva sin egendom löst och fast. Citat utom sina vardagskläder. slut citat och med ed bekräfta sina uppgifter. Den som icke infinner sig till stämman ska böta tre marker. Den som inte vill avlägga ed ska böta tolv marker. Den som anger sin egendom en fjärdedel mindre än den i verkligheten är ska också böta tolv marker. Slutnot. Av ett brev från Påven Gregorius den nionde år 1232 se svenskt diplomatarium 1 sidan 268 ser vi att Helsingarna då nekade att betala tionde till Påven. Ännu i slutet av 1200-talet var det tvister mellan allmogen i Hälsingland och prästerskapet om tionde och andra kyrkliga avgifter. Birger Jarl och arkebiskop Lars hade utfärdat bestämmelser härom, men konung Birger Magnusson och arkebiskop Nils Alesson måste i ett nytt brev år 1297, se Svensk Diplomatorium 2 sidan 236 och följande sida, utfärda en ny förordning. Denna är av följande lydelse. Citat. Berger, med Guds nåd, svears och jötters konung, och Nikolaus, av Guds misskund, erkebiskop i Uppsala, hälsa alla, såväl klärker som lekmän, som bor i Hälsingland, med Gud i vinnerligen. Guds försyn, som med sin allvisa ordning styr allt, har därför satt oss i spetsen för styrelsen, för att vi skulle före våra undersåtar förordna det som hör till rättfärdighet, rättvisa och fred. Därför då vi besinna den oenighet och tvedräkt som någon tid har varit i edert land mellan prästerskapet och folket rörande kyrkans rätt och sedvänjor och då vi önskar bilägga och upphäva densamma vilja vi sedan vi noggrant tagit kännedom om den förordning som ber Svearnas, Frejda, Dejal, salige i och den värdensvärde fadern Herr Laurentius, arkebiskop i Uppsala fordom har stadgat om den rätt som vi förutom nämnt i edert land stadga och förordna det följande i det vi vilja och befälla att i framtiden obrottsligt ska iakttagas av alla och en var som bor i edert land. Först och främst att all tionde av sed utgöres till fullo och den ska sedan delas i tre lika delar. Varav prästen tager en del, den andra behåller bonden hos sig för att lämna ut till de fattiga. Och den tredje delas i två lika delar, av vilka kyrkan tager den ena, den andra ärkebiskopen i Uppsala. Tionde av lax, fisk, sel och skinn utgöres och delas på samma sätt. Tionde av kreatur ska även utgöras fullt. Så att i skola lämna tionde av lamn och kid vid Sankt Mikaels dag, men det skola giva kalv eller gris minst nio dygn gamla åt pesten. Sidan 59 Om bonden inte har tio kalvar ska han giva istället för var och en, så länge talet är mindre än tio, en marksmör. smör. Likaså om han har tre läm eller kid ska han istället för dem giva en halv marksmör. Om han har fem ska han istället för dem giva en marksmör. Om han har åtta ska han giva en och en halv mark smör. Men för ett läm eller kid eller för två ska han inte lämna. Men för ett föl ska givas två tredjedels aln lärv Vidare ska prästen vid vixen lämna ljus och mäsoffer, för vilket han har att erhålla två alnar lärft. Dagen efter bröllopet ska hustrun då hon kyrkottages lämna prästen en aln lärft. Och en kvinna som kyrkotages efter barnsbörd ska giva åt prästen för ljus och mäsoffer två alna lärvt. Och den matgåva som kallas altaresbörd må hon giva efter behag. Offer husfader och husmoder göra fem gånger om året, nämligen på dessa dagar. På juldagen, på kyndelsmässodagen, på påskdagen, på Elhelgorna-dagen och på kyrkmässodagen. På dessa festdagar ska prästen för dem frambära mässoffer, trädat i is isoblationen. Och de skola därför giva prästen två alna lärft. Men alla andra som på påskdagen vilja få dela av kristillikamen skola endast på den dagen offra till prästen en penning eller dess värde. På långfredagen må han giva dem nattvarden efter behag. Som den avgift som kallas mala ska varje legodräng Mercenarius giva prästen två alna lärft Och var legokvinna mercenaria en och en halv aln lärft Men om en son eller en dotter tager tjänst utanför fäderna hemmet För mer än ett år Ska han utgöra till prästen hel mala Så som förut är sagt Annars är de ej skyldiga därtill Likaså den gåva av föda som kallas matskott Ska utgöras tre gånger om året Varje gång med ett bröd och sovel det vill säga lev och sovel till en lev. För varje död ska hållas tre mässor, en på begravningsdagen, den andra på åttonde dagen, den tredje på månadsdagen, på vilka mässor prästen ska göra tjänst åt den dödes anhöriga, för vilken tjänst han på var och en av dessa mässor ska få sex salna lärft och tre bröd, med sovel för dessa bröd. Men själamässa på årsdagen för en död ska ingen hålla om han ej vill. Om tvist uppstår angående de nämnda avgifternas utkrävande eller fullgörande, då ska prästen utse två män, och den från vilken något utkrävs, två andra män, och genom deras skiljedom ska denna tvist avgöras. Sidan 60 Om de nämnda männen icke kunna avgöra den ska den hänskjutas till prostarna. Men om någon kyrkans man eller lekman vågar handla mot denna vår stadga i det förutnämnda eller någon del därav, Ska han veta sig drabbas av vår vrede och hämnd Till vittnesbörd härom är vid detta brev hängda våra sigill Och märken herr Torgils sigill Som då förvaltade rikets angelägenheter När detta stadgades Givet i Stockholm år 1297 Den 13 juli Slut citat Not 1 Noten lyder stadgan är sålunda utfärdad Ett halvt år efter upplandslagens stadfästelse den är nära samtidig med bestämmelserna om tionde i Upplandslagens kyrkobalk, vilka ligger till grund för Hälsingelagens. Tiondestädgan för Hälsingland bör också jämföras med det brev av år 1303, se Svensk Diplomatorium 2 sidan 694 och följande sida, var i prästerskapets och sockenmännens i Jämtland inbördes rättigheter blivit upptecknad. I närvaro av erkebiskop Nils Alesson och kyrkans och Erland Styrkarssons och den norska konungens vägnar. Slutnot För Hälsingland i vidsträckt bemärkelse, allt land norr om ödemorden gällde så som förut framhållits Helsingelagen. År 1340 föreskrev Magnus Eriksson att nybyggarna i norra botten skulle lyda under Helsingelagen, se Svensk Diplomatarium 4 sidan 700. Den gällde sedan för hela den av svenskar bebyggda delen av Norrland. Tills den under senare delen av 1300-talet avlöstes av landslagen. Not 2. Noten lyder Ångerman landslag, leges Angarmagne och i ett brev om jordabyte år 1345. det Svenskt Diplomatarium 5, sidan 440 och följande sida. Slutnot. I Österland, det vill säga Finland rådde sedan ur minnes tider svensk rätt i de sydvästra kusttrakterna, och i den mån det svenska väldet utsträcktes vidgades även där den svenska rättens områd. Djurkunder från 1300-talet åberopades i vissa fall Helsingerätten, och åtminstone till vissa delar synes Hälsingelagen ha gällt där, till dess att landslagen blev rådande. Not 3. Noten lyder om Helsingerätt i Finland, C.A. strand om Helsingelagens ålder och betydelse för lagskipningen i Finland under äldsta tider, 1866. A.G. Fontell om svenska och finska rätten, 1883, är hemmer, några blad ur den svenska rättens äldre historia i Finland. I tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, 1931, sidan 315 och följande sida. Slutnot. Helsingelagens ärvdavalk, 16, innehåller ett städgande som har kommit till år 1320. Såvida icke detta är ett senare tillägg kan Helsingelagen alltså icke ha kommit till före detta år. Sannolikt har den, så som Anlund har framhållit, blivit avfattad på initiativ av den kraftfulla ärkebiskop Olo, som på flera olika sätt har visat sitt intresse för Hälsinglands och överhuvudtaget Norrlands utveckling. I Ragnholms Sundsbrevet 1374, c Diplomatarium Norvegicum 3 sidan 395, sägs om lagboken i Selångers kyrka att den var godkänd av konung Magnus. Något stadfästelsebrev för Helsingelagen liknande det för Upplandslagen och för Södermannalagen har icke blivit bevarat. Sidan 61. Om uppgiften är riktig och det finns ingen anledning att betvivla den, vittnar den om att Helsingelagen icke har kommit till före år 1319. Till grund för Helsingelagen ligger den ett par årtionden äldre Upplandslagen. Till stora delar är Helsingelagen endast en förkortad och för Hälsingland anpassad bearbetning av Upplandslagen. Mest självständighet gentemot upplandslagen visar byggningabalken, särskilt förra delen, flockarna ett till 16 och rättegångsbalken. Ett ålderdomligt rättsskick avvikande från upplandslagens möter oss också i vissa delar av mannhälgtsbalken. M6 om dråp och hemfrid, M28 om stöld. I slutet av kyrkobalken, konungabalken, mannhälgtsbalken, jordabalken och rättegångsbalken är och tillägda bestämmelser som är att hämta från äldre rätt och som därför är avutom ordentligt stort intresse. Huruvida tillägget har skett i samband med lagens redigering eller senare är ovisst. Var kyrkobalken 21, 2 till 5 och rättegångsbalken 15 angår tyda vissa förhållanden på att de har tillagts senare. Not 1. Noten lyder om orsaken till att man manhälgtsbalken 38 har upptagits ur en äldre lag Se nedan sidan 338 och följande sida. Slutnot. Helsingelagen innehåller åtskilliga ord och rättsuttryck som saknar motsvarighet i andra fornsvenska lagar men visar överensstämmelse med fornnorskt lagspråk. Det är ett västligt inslag som är förklarligt på grund av det geografiska läget och förbindelserna över Jämtland och som har motsvarighet i sedvänjor och kulturförhållanden. Not 2. Noten lyder sig exempelvis om väsla, Konungabalken, not 47, om boger Mannhälgtsbalken, not 67, om mangäld, m, not 197, om hepta biarlagsbalken, not 28, om luminu, konungabalken, not 19, om þängn, konungabalken, not 30. och planslagens nykill utbytes i Helsingelagen mot den i Hälsingland inhemska formen lykill, inom parentes från nordiska isländska lykill. Om överensstämmelser med norskt språk i Helsingelagen C.S. Bugge, Runeinskriften på ringen i kyrka 1877, sidan 49 och följande sida, ELIDEN i F 27, 1911, sidan 271, slutnot. Helsingelagen är, så som redan är nämnt, första gången utgiven år 1609 på Karl IXs befallning av Jonas Bureus, efter en nu förkommen handskrift. Efter denna upplaga trycktes den på nytt 1643, 1650 och 1665. Av Sliter utgavs den år 1844 i SGL, Sveriges gamla lagar, band 6. sluter följer handskriften B49, inom parentes och citationstecken, handskrift A, och supplerar den där den är defekt efter 1609-års upplaga, inom parentes och citationstecken, handskrift B. Där jämte anger han i noterna avvikelser i denna edition från texten i B49. Helsingelagen har tidigare översatts till ny svenska av lektorn Dr. Johannes Kjellström. Not 3. Noten lyder Helsingelagen tolkad akademisk avhandling av Johannes Kjellström 1909. Om språket i Helsingelagen och F. Hultman, Helsingelagen och upplandslagen Ervda bulk, i Codex Upsaliensis B49. Språkhistorisk undersökning i Akta Societatis Kentiarum Fenice. 33, 2, 1908. S-sändning, Jakta, Philologica, Scandinavica, 6, 1931-32, sidan 75 och följande sida, 203 och följande sida. Slutnot. Den följande översättningen ansluter sig till den avslutade utgivna texten. Avvikelse i 1609 års edition inom parentes och citationstecken handskrift B, som har saklig innebörd, redovisas i noterna. Sidan 62. I ett stort antal fall kan man visserligen förmoda att handskrift B har haft ursprungligare och korrektare text. Särskilt gäller detta då handskrift B stämmer med texten i upplandslagen gentemot handskrift A som har en ändring eller förkortning. Endast i sådana fall då handskrift A uppenbarligen innehåller ett fel, i regel beroende på att skrivaren av bristande uppmärksamhet och noggrannhet har utelämnat några ord eller en mening, har rättelse skett och skrift Bs text upptagits i vår översättning. I huru den hos sluter endast angives i noterna. 4. Hälsingelagens rättegångssystem I processuellt hänseende visar Hälsingelagen stor självständighet gentemot Upplandslagen och därigenom även gentemot Västmanalagen och Södermannalagen, som står Upplandslagen nära och till betydande del har hämtat sina regler från denna. Dalalagen och Helsingelagen liknar varandra i vissa hänseenden, men står varandra i andra fall mera fjärran. Helsingelagen synes i processuellt hänseende vara mer olik upplandslagen än fallet är med dalalagen. Stadgänderna om den andliga domsrätten är ofåtaliga och giva icke-prästerskapet en så stark ställning som enligt upplandslagen. Präster stod då så som jobplanslagen under andligdomsrätt. Bonde ska kära mot klerk. Citat inför den kyrkans förman som har biskopens dom. Slut citat inför Kyrkobalken 20. Vilket måste betyda att käromålet skulle ske inför prosten. Vilken lag prosten skulle följa, landets lag eller kyrkans rätt, säger sig, men själv finnes icke att antaga att man i Hälsingland följde annan regel än i Uppland, där landets lag skulle tillämpas, i Upplandslagen, kyrkobalken 13.1. Hälsingelagen, liksom Upplandslagen och Södermannalagen, tillåter bonden att vända sig till konungen om han ej får rätt. Enligt Hälsingelagen, kyrkobalken 20, jämför Upplandslagen, kyrkobalken 20 samt Ovan, sidan 34. Så snart en lekman förbrutit sig även om fråga var om brott av kyrkans tjänstejon och alltid då tvist gällde jord skulle rättegången äga rum inför världslig domstol enligt kyrkobalken 20. I ett visst fall skulle prosten med tolv män pröva arvsrätt enligt ärvda balken 13.3. Mera av speciell natur är råstadganden om att tvist om husbyggnad på prästbol, tvist huruvida husen på prästbolet är ovanvårdade, och, och tvist om tionde skulle prövas av två präster och två bönder som är kallade från andra socknar. Se kyrkobalken 21, 2, 2 och 7. Enligt sistnämnda lagrum skulle de från andra socknar tillkallade vara minnesgoda män. Sidan 63 Dessa fyra bildade tydligen en domstol med karaktär av nämnd. Vid tvist om husbyggnad skulle i denna domstol även prosten ha var plats. Likaledes av speciell natur i ett stadgande att prästen med två män som parterna är oense om ska pröva tvist huruvida fäderna eller mödenefränder skulle råda för föräldralöst barn och dess egendom, enligt ärdabalken 8.1. Även här är fråga om en domstol med karaktär av avnämnd, därmed är och emellertid stadgandena i Helsingelagen uttömda. Motsvarighet till Upplandslagens regler att biskopen avdömde mål om jonelag skyldskapsbrott, hor, faderskap med mera och att biskopen i vissa fall tillsammans med kronan utse nämnd, se svenska landskapslagar 1, sidan 38, finner sig i Helsingelagen. Den lägsta domskretsen var enligt Helsingelagen Socknen. Se rättegångsbalken 3, principium, jämför rättegångsbalken 1-1. Jämte omtalas även skeppslaget såsom tingslag. Se rättegångsbalken 6 principium jämför även konungabalken 11 och ärvrabalken 16. Ett. Hur många skeppslagen har varit i Helsingland och vilka områden de har omfattat framgår emellertid inte av lagen och icke heller av några andra kända medeltida källor. Troligen har de sammanfallit med pastoraten vilka vid 1300-talets början vore nitton, 19 eller tingslagen som vore sjutton, 17, ser konungabalken not 40. Möjligen har skeppslagen utgjort en äldre tingslagsindelning som i väldigt tid redan vid tiden för Helsingelagens utarbetande höll på att förlora sin betydelse. I varje fall visar de äldsta bevarade domböckerna för Helsingland Medelpad, Ångermanland och Västerbotten endast en på Socknen grundad tingslagsindelning. Not 1. Noten som är lång lyder. Den äldsta domboken för Helsingland är från 1618, Härnösands landsarkiv. Soknarna är då antingen sammanförda två och två till ett gemensamt tingsområde, ordet tingslag förekommer i domboken som beteckning för ett sådant område, eller och bildar en socken en enhet i fråga om jurisdiktion. Förmedel på det den äldsta i sin helhet bevarade domboken, Härnösands landsarkiv, av år 1610. Den börjar med år 1609, men för detta år är ett blad bortrivet. Enheterna i fråga om rättsskipningen Torps Stöde och Njurunda, Socknar, samt Borgsjö, Tuna, Selångers, Sköns, Ljustorps och Indals tingslag. Förångamandland är den äldsta domboken av år 1628, enligt Hannus arkiv. Enheten för rättsskipningen är en Socken eller ett Gäll, till exempel Resele och Orams eller Gäll. Den äldsta domboken för Västerbotten är av år 1635, ser Riksarkivet. Den upptager genomgående socknen som enhet för rättsskipningen. Slutnot. I detta avseende överensstämmer Helsingland med Dalarna under 1400-talet. Se Svenska danskapslagar 2, sidan 25. Ett par gånger talas om att kungöranden skulle ske på tinget eller inför socknen enligt ärvda balken och mannhälgtsbalken 12 eller enbart inför socknen enligt m 2 med sådant kunngörande inför sockenen tog det menas kunngörande inför sockenmännen vid kyrkan. Rätta kunngöra där istället för att tinget, kunde vara av stort värde på grund av att, så som strax ska närmare omtalas, tingen så sällan sammanträdde. Sidan 64. På två ställen, i Mannhälgtsbalken 29 och rättegångsbalken 71, talar Helsingelagen om tre ding. Detta ord betecknar en del av landet som om hända i äldre tid haft betydelse i judiciellt hänseende. Not 1. Noten lyder även i Dalarna har tredingen varit juristiktionsområde. Slutnot. Tingen höll oss tydligen på bestämda tingsplatser. Lagen stadgar nämligen att sockenmännen skulle skaffa sig tingsställe var de kunna utom på prästbålet, ser rättegångspalken tre principium. Socken ting skulle lika hållas oftare än två gånger om året, som mig i konungens bud kommer, enligt rättegångsbalken tre principium. Dessa ting tror det har kallats lagating, uttrycket förekommer på ett ställe i lagen, se, manhelgsbalken 17. Helsingelagen har alltså icke godtagit den i Upplandslagen, Västmannalagen och Södermannalagen stadgad ordningen med ting var sjunde dag, utan överensstämmer nära med dalalagen, som har ting tre gånger om året. Se Svenska Landskapslagar 2, sidan 25. Både Helsingelagen och Dalalagen tog det här återgiva en äldre ordning med färre ting, vilken funnits även i andra landskap. Jämför anfört arbete, sidan 41. Ett ting skulle enligt ärdabalken 16.1 utlysas av både kar och konung. Därmed menades troligen att det kunde vara utlyst av enighetens representant eller av konungen. Åtinget fanns blott en domare, vilken kallades lagman enligt rättegångsbalken 1 principium. Härutinnan avviker Helsingelagen från samtliga andra Svea lagar enligt vilka två domare funnits i varje tingslag, och som reserverar lagmanstiteln åt domarna i andra instans. Det sistnämnda med undantag av dalalagen, som ej känner lagmansnamnet. Om val av lagman ger Hälsingelagen regler i rättegångsbalken ett principium som nära överensstämmer med stadgandena om domarval i Upplandslagen, Västmannalagen och södermanalagen. Några regler som inskränkte parternas rätt att förlika ett mål känner icke-Hälsingelagen. Dess enda regel om förlikningar är ett stadgande hur förlikning ska bevisas. Se manhälgtsbalken 26. Jämför om förlikning svenska landskapslagar del 2- Sidan 26 och sidan 42. En rättegång kunde börjas genom initiativ av den som genom våda förorsakat en annan död. Han ska på gravbacken, inför socknen och på ett ting bjuda vådaverksed av tolv män, enligt mannhälgtsbalken 4-5. Jämför byalagsbalken 19-1 där det talas om vådaverksed av 14 män. Eljest togs initiativet från kärande sidan. Kärande kunde vara målsäganden eller konungens eller biskopens länsman, men lagen ställer den sistnämnda i ett visst beroende av målsäganden och ger dem båda överhuvud icke ställning som den. Biskopens länsman har icke rätt vare sig till ed eller böter om han icke hade två mäns vittne eller målsäganden med sig, enligt kyrkobalken 16.1. Ingen länsman har rätt att kländra ed om båda verk och får heller icke böter om meden misslyckas enligt manhälgtsbalken 3-2, sidan 65. Ingen annan än andra maken äger åtalad rop som far eller mor gjort av våda på sitt barn, enligt manhälgtsbalken 4-6, och målsägande se även M-5, principium. Då initiativ till rättegång togs från kärande sidan, kunde rättegången börja genom att den anklagade fängslad fördes till tinget enligt manhällsbalken 17, 22 och 28 principium. Älges började rättegång genom stämning, var de vissa regler finnas i lagen, ser rättegångsbalken 5. Vid mål om gällde säger sig att krav ska kunna ske rätta vid gälldenärens gård, enligt rättegångsbalken 2. Troligen följdes ett tydligt krav av en rättegång om svaranden vägrade betala eller vägrade gå ett. Sedan det fastställs att laga stämning ägde rum måste det ha konstaterats om svaranden inställt sig. Var svaranden förfallolöst borta blev han dömd att böta fyra örar i tingvite och tre märker för trättska, enligt rättegångsbalken tre ett, men lagen omtalar i vad som skulle inträffa om svaranden ytterligare uteblev. Kom svaranden måste man liksom enligt upplandslagen ha avgjort om målet skulle behandlas enligt processens regler eller med nämnd samt i förra fallet om bevisningen skulle fullgöras av käranden. Se om vittnesmål rättegångsbalken 10 eller av svaranden se om edgångsmål rättegångsbalken 7 principio. I och för avgörandet av denna fråga fanns det i allmänhet klar lag. I vissa fall kan man ej avgöra om den som ska föra bevisningen är kärande eller svarande. Se ärvlarbalken 12-3. Den vars rätt två tal kunnige män styrka med fjorton manna ed tar arv. 134 talan styrkes med vittnen och tolv män. 137 och byarlagsbalken 15 två vittnen och full ed. Att frågan om vem som skulle bevisa avgjordes genom en dom av lagmannen tog det vara säkert. Jämför kyrkobalken 20. Möjligen visar emellertid rättegångsbalken 7 principium det fall att svaranden självmant bjöd ned, ned, som käranden sedermera kunde mottaga, det vill säga förklara sig nöjd med. Lagmannen tog det då han dömde till ed även har dömt svaranden till de böter han skulle betala om kärandens bevisning lyckades eller svarandens misslyckades. Jämför även här kyrkobalken 20. Om käranden hade framlagt sin talan kunde han icke se det mera ändra den, se rättegångsbalken 6-1 och jämför jordavalken 17. Vittnesmål vore enligt rättegångsbalken 10, principium, mål om dråp, sår och rån. För att ett mål skulle vara ett vittnesmål fordrade man att gärningen hade en viss uppenbar karaktär, det vill säga att vittnen i modern mening fanns. Jämför mannhälgtsbalken 18 och 20. Vittnena skulle avlägga ed, vilket kunde ske även vid kyrkan och alltså ej nödvändigtvis vid tinget. Se rättegångsbalken 10, som även innehåller vissa andra regler om vittnen, jämför även rättegångsbalken 12. Sidan 66. Bevisningen skedde i ett särskilt fall med ed av två vittnen och läkare, enligt mannhälgtsbalken 14 och fordrades ed av två vittnen. Enligt M11 och 13, vittnen, citat som vore och och såg upp på, slut citat. Efter vittnena gick tid liksom i Västmannalagen, se svenska landskapslagare 2, sidan 44, och Södamanalagen, en edgärdsmanna ed som tydligen förstärkte vittnernas ed. Att sådan edgärdsmanna ed förekommer i tre lagar men ej, i tog det tyda på att den har hört hemma i tidigare Svearet som i jobblandslagen har ändrats Se ovan sidan 41 Edgärdsmanna Eden avlades av 14 män Se kyrkobalken 17 principium, M11, 14 principium och 17 Här möter ett av de karakteristiska dragen i Helsingelagen Edgärdsmanna Eden avlägges ofta av två personer mera än en tolft men aldrig av flera än 14 män Helsingelagen känner ej ed av flera tolfter. Har käranden kunnat gå sin ed var målet tydligen därigenom avgjort till hans förmån.